Dialog 2 Computerfachhandel Müllersberg, mein Name ist Alex Schaller. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Birgit Neuss. Ich hätte da mal eine Frage. Ich habe ein kleines Büro mit zwei Angestellten und wir bräuchten eine neue Computeranlage. Ja, haben Sie denn schon genauere Vorstellungen, Frau Neuss? Sonst kommen wir gern zu Ihnen und informieren Sie über unsere Angebote. Nun, ich wollte mich erstmal ganz unverbindlich erkundigen. Aber das macht wohl vor Ort am meisten Sinn. Wir können gern einen Termin in den nächsten Tagen vereinbaren. Ja, gern. Aber noch eine Frage vorab. Mich würde interessieren, ob Sie uns auch noch später bei eventuell auftretenden Problemen mit den Computern weiter betreuen. Selbstverständlich. Wir haben sogar einen Notdienst, der Ihnen werktags bis 24 Uhr und auch am Wochenende zur Verfügung steht. Prima. Passt Ihnen morgen Nachmittag um 14 Uhr? Das Büro ist in der Schellengasse 23. Klingeln Sie bei Noise Communications. Ja, das geht. Ich würde Ihnen dann aber auch noch gerne meine Handynummer geben, nur für den Fall. Haben Sie etwas zu schreiben? Ja, habe ich. Gut, meine Nummer ist 0178 90 42 41 24 34. Habe ich notiert. Wie war doch gleich Ihr Name? Alex Schaller. Gut, Frau Neuss. Dann besprechen wir alles weitere morgen. Gut, Herr Schaller. Vielen Dank erstmal und bis morgen um zwei. Gern geschehen, Frau Neuss. Bis morgen Nachmittag. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.